37. fejezet A pompás villa teraszáról, amelyben elszállásolták őket, Pászer és Noferet belátták Ramszes kedvenc városát, pyramszes amelynek neve azt jelenti Ramszesz birtoka vagy temploma. Avaristól, az új birodalom kezdetén elűzött ázsiai hódítók szégyenletes fővárosától nem messze Piramszesz az uralkodó szándéka szerint a delta legnagyobb városa lett. Százezer lakosa volt, és több temploma is, amelyeket Ámonnak, Rének, Táhnak, a viharok urának, a félelmetes Szétnek, az orvosok istenének, Szekmetnek és az ázsiai istennőnek, Asztártének szenteltek. A katonaságnak négy kaszárnyája volt, délen a kikötőt raktárak és műhelyek vették körül. A város közepén a királyi palota emelkedett. Körülötte a nemesek és a főtisztviselők házai, és egy nagy tó. A meleg évszakban Píramsz ezt kellemessé tette éghajlata, hiszen a Nílus két ágának, Ré vizeinek és Avaris vizeinek az ölelésében feküdt. Számos csatorna szelte át, és több halastó biztosította horgászoknak lehetőséget arra, hogy kedvelt időtöltésüknek éljenek. A helyet nem véletlenül választotta a fáraó. A városból messze el lehetett látni a delta vidéken Ázsia felé. Tökéletes kiindulási pontként szolgált a fáraó katonáinak arra az esetre, ha a protektorátusokban zavargások törnének ki. A nemesek fiai egymással versengtek azért, hogy a harci kocsizóknál szolgálhassanak, vagy a pompás, gyors, ideges lovakat meglovagolhassák. A kiváló szerszámokkal dolgozó asztalosok, hajóépítők és kovácsok műhelyeit gyakran felkereste az uralkodó, aki figyelemmel kísérte a munkájukat. csoda boldogság szeszben élni!» szólt a népdal. «Nincs is szebb hely a földön. Ott a kicsi nagyjá lesz, akácia és a szikomor a borul a sétálókra, aranyban és türkizben ragyognak a paloták, s a lágy szélben madarak röpködnek a halastavak fölött. Túl rövidnek bizonyult a délelőtt, amíg a vezír és a felesége élvezhették a gyümölcsösök, az olajligetek és a körben elterülő ünnepi bort termő szőlők közt honoló csöndet, mintha az égig érnének a magtárak. A gazdag házakat kékre lakkozott cserepek díszítették, amelyekről Pirámczesz a Türkiz város nevet kapta. A nagy villág közé épített téglaházak küszöbén gyerekek ültek, almát és gránátalmát eszegettek, fabábukkal játszottak, csúfolódtak a rátarti írnokokon, és megbámulták a harci kocsizó hadnagyokat. Rövid ideig tartott az álmodozás. A mézédes gyümölcsök és a paradicsomi kert nem felettették a vezírrel a gondokat. Pászer szorongva készült a fáraóval való találkozásra. Az anyakirálynő szerint a fáraó már nem hisz abban, hogy a vezír felül tud kerekedni az ellenségen. Az uralkodó visszavonultsága jelezte, hogy elvesztette a reményt. Belenyugodott a bukásba. Noferet kifestette magát. Sötét festékkel, arzén szulfiddal rajzolta körül a szemét, egy gömböcskében végződő pálcika segítségével. A festékes doboznak beszédes neve volt, úgy hívták, ami megnyitja a látást. A derekára pászertette tette fel kedvenc övét, amely ametiszt gyöngyökből és domborított aranylapkákból állt. Elkísérsz a palotába? Kérték, hogy menjek. Félek, Noferet, félek, hogy a fáraú csalódott bennem. Noferet pászer vállára hajtotta a fejét. Mindig fogd a kezem, suttogta. Számomra az a boldogság, ha egy eldugott kertben sétálhatok veled, ahol csak a szél hangját hallani. A kezed a kezemben, és a szívem megrészegül az örömtől, mi többet kívánhatnék, Egyiptom vezírje! A palota őrséget havonta háromszor cserélték, minden hónap első, tizenegyedik és huszonegyedik napján. Az őrök minden alkalommal, amikor felvették a szolgálatot, húst, bort és süteményt kaptak a szokásos, gabonában fizetett zsoldon kívül. A vezír érkezésére az emberek sorfalatáltak. álltak, végre egy újabb alkalom a különleges jutalomra. Egy kamarás fogadta pászert és noferetet, és körülvezette őket a nyári palotában. A fehér falu, tarka kövezetű előszobát több fogadóterem követte, amelyeket kék, vörös és fekete sarkú, sárgára és barnára lakkozott kőlapok díszítettek. A trónteremben frészként futottak körbe a király nevét tartalmazó kartusok. A külföldi uralkodók fogadására fenntartott helységek remek festményein, ruhátlan fürdőzők, az égen röpködő madarak, tájak gyönyörködtették a tekintetet. felsége a kertben várja magukat. Ramszes szeretett fát ültetni hiszen az ősök vágyai szerint Egyiptom egy hatalmas kert, ahol a legkülönfélébb fajok élnek békességben. A király féltértre ereszkedve egy almafát oltott be. Csuklóján kedvenc vatkacsadíszes arany- és lazúrkőkarkötői. Tíz méterre tőle a legjobb testőre állt, egy félig megszelídített oroszlán. Már uralkodása kezdetén ott volt a fiatal király mellett az ázsiai harcmezőkön. A vad az ellenség mészárosa névre hallgatott, és csak a gazdájának engedelmeskedett. Azonnal széttépet volna bárkit, aki ellenséges szándékkal próbált volna közelíteni az uralkodóhoz. A vezír odament a fáraóhoz. Noferet egy fickándozó halakkal teli medence mellett várakozott egy pergolában. Mi a helyzet az országban, pászer! kérdezte az uralkodó háttal a vezírnek. Gondok vannak, felség. Gondok az adó átadási ceremónián. Ázsia nagykövete nagyon elégedetlen. Ázsia örökös veszélyt jelent. Békétlenkedő népek lakják. A békét csak arra használják, hogy felkészüljenek a következő háborúra megerősítettem a keleti és nyugati határokat. Az egyik erődrendszer a líbiaiakat tartja távol az országtól, a másik az ázsiaiakat. Az íjászok és a gyalogosok parancsot kaptak arra, hogy éjjel-nappal figyeljenek, és fényjelekkel értesítsék egymást, bármi történik. Itt Pirám Szezben naponta kapok jelentést az ázsiai hercegségek csapatmozgásairól. És... Más jelentéseket is kapok a vezírem tevékenységéről. A fáraó felállt, megfordult és pászer szemébe nézett. Néhány nemes panaszkodik, néhány tartomány kormányzója tiltakozik. Az udvar mellőzve érzi magát. Ha a vezír téved, mondja a szabály, ne el hibáját a véka alá, hanem vajja meg nyilvánosan, és tudassa, hogy kiköszörülje a csorbát. Milyen hibát követtem el, felség? Nem büttetté le tiszteletben álló méltóságokat és főtisztviselőket botozással. A megalázó büntetés végrehajtói állítólag még azt is dalolták, Szép ajándék azoknak, akiknek hasonlóban sosem volt részük. Hm. Az énekről nem hallottam, de a törvényt alkalmaztam. A gazdagokra ugyanúgy, mint a szegényekre. Minél magasabb a bűnös rangja, annál szigorúbb a büntetés. Semmit sem tagadsz? Hát semmit. Ramses megölelte pászert. Örülök neki. Nem változtatott meg a hatalom. Attól féltem, hogy csalódást okoztam. A görög kereskedők panaszt intéztek hozzám egy végtelen papíruszon. Akadályoztad az üzleteiket? Hát véget vetettem a törvénytelenségeknek, a pénzforgalomnak és az országban létesített pénzkölcsönzők működésének. Aha. Mindkettő Beltránra val, természetesen. A bűnösöket kiutasítottam, Beltrán legfőbb bevételi forrását megszüntettem. Néhány barátja csalódottságában elfordult tőle. Amint átveszi a hatalmat, befogja vezetni a pénzt. Négy hetünk maradt, felség. Az Istenek testamentuma nélkül kénytelen leszek lemondani. Beltrán akkor is tudna uralkodni, ha gyenge? Inkább mindent elpusztít sem, hogy lemondjon a hatalomról. Az ilyen ember nem ritka, de egészen eddig sikerült távol tartanunk őket a tróntól. Reménykedjünk! Na, és mit sérelme az Ázsia? Beltrán rossz minőségű aranyat küldött nekik. Hm, ez a legnagyobb sértés. A követ fenyegetőzött? Egyetlen megoldás van arra, hogy elkerüljük az összetűzést. A kétszeresét kell adnunk annak, mint ami járna. Megtehetjük? Hát nem, felség. Beltran alaposan kiűítette a kincstárat. Hm. Ázsia úgy fogja tekinteni, hogy megszektem a szavam. Egy okkal több, hogy lemondjak. Beltrán meg majd eljátsza a megmentőt. Talán van még egy lehetőségünk. Halljam! Szuti koptosban van egy aranyisten nővel. Úgy tűnik, ismer valahol egy könnyen kiaknázható bányát. No, indulj hozzá és kérdezd ki. Ez nem ilyen egyszerű. Miért? Mert Suti egy fegyveres csapat élén elűzte Koptos előljáróját és ő lépett a helyébe. Hmm, ez lázadás. A csapataink körbezárták Koptoszt. Megtiltottam nekik, hogy támadjanak. Sutiék békésen egyetlen sebesült nélkül foglalták el a várost. Ah, mit merészelsz kérni tőlem, pászer? büntetlenséget Szuti számára, ha sikerül meggyőznöm őt, hogy segítsen nekünk. Megszökött egy núbiai erődből. Súlyos engedetlenséget követett el. De igazságtalanul került oda, és mindig szenvedélyesen szolgálta Egyiptomot. Talán nem érdemelnék ki ezzel a bocsánatot? Feledd a barátságot vezír, és tégy a szabály szerint. Állist helyre a rendet! Pászer meghajolt. Ramszes az orosz lánya kíséretében a pergolához ment, ahol Noferet meditált. Készen áll arra, hogy megkínozzon? A főorvos több mint egy órán keresztül vizsgálta a fáraót. Megállapította, hogy a nagy Ramszesnek reumája van, ami ellen kérek főzetet írt elő. Ezen kívül úgy találta, hogy a fáraó több fogtömését is ki kell cserélni. A palota laboratóriumában pistáciagyantából, nubiai földből, mézből, megtört malomkőszilánkokból, zöld szemkenőcsből és részszemcsékből tömést készített. Arra is figyelmeztette a fáraót, hogy ha nem rákcsált cukrozott papíruszhajtásokat, elkerülheti a szúvasodást és sokáig megtarthatja a fogait. Maga bizakodik, Noferet? Hogy teljesen őszinte legyek, attól tartok, hogy az egyik bal felső őrlőfok tövében tájok keletkezhet. Sokkal rendszeresebben kell ellenőriztetnie. Elkerülhetjük a foghúzást, ha gyakran kezeli az ínyét körömvirágoldattal. Noferet kezet mosott. Ramses szíksóval kiöblítette a száját. Nem a saját jövő magaszt, Noferet, hanem egyiptomi. Tudom, hogy maga képes megjósolni a láthatatlant. Mint az apám, maga is érzi a látszat mögött megbúvó erővonalakat. Ezért teszem fel ismét a kérdést. Maga bizakodik? Kötelező válaszolnom? Háh. Ennyire reménytelen a helyzet? Branir lelke védi Egyiptomot. A szenvedései nem voltak hiába valók. A sötétség mélyén megszületik a fény. A núbiaiak a koptoszi házak tetejéről figyelték a környéket. Az öreg harcos három óránként jelentést tett Szutinak. Több száz katona! A níluson érkeztek. Bekerítettek minket? Megálltak a várostól egy bizonyos távolságra, és letáboroztak. Ha támadnak, semmi esélyünk ellenük. Mondd meg az embereidnek, hogy pihenjenek. Én nem bízom a líbiaiakban. Egyre a tolvajláson és a kockázáson jár az eszük. Az átható tekintetőek felügyelnek rájuk. De meddig? Mikor fognak elárulni téged? A kincsem kimeríthetetlen. Az öreg harcos két kedvet ért vissza a villateraszára, ahonnan a nírust szemlélte. Már is honvágyat érzett a sivatag után. Koptos visszatartott lélegzettel figyelt. Mindenki tudta, hogy a hadsereg hamarosan támad. Ha Suti különös csapata megadná magát, Elkerülnék a vérfürdőt, de Párduc hajthatatlan volt, és meggyőzte a híveit, hogy álljanak ellen, különben az egyiptomi hatóságok rettenetes büntetései várnak rájuk. Az aranyisten nő nem azért jött vissza a távoli délről, hogy az első katonának megadja magát. Holnap a birodalma egészen a tengerig terjed, és aki engedelmeskedik neki, annak mérhetetlen boldogságban lesz része. Hogy ne hinnének Szuti minden hatóságában, hiszen a másik világ fénye lakozik benne. Csak is félisten lehet. Nem ismerte a félelmet. Bátorságot öntött abba, aki sosem volt bátor. Az átható tekintetűek mindig olyan vezetőről álmodtak, mint ő. Úgy parancsol, hogy közben nem emeli fel a hangját. A legerősebb íjat is ki tudja feszíteni, és betöri a gyávák fejét. Suti legendája nőttön nőtt. Hiszen felfedezte a hegyek titkát, megszerezte gyomrukból a legritkább fémeket. Aki rá merne támadni, azt a föld legmélyéből előreltörő lángok emésztenék el. Megbambónáztad a várost és a lakóit, mondta szúti Párducnak, aki a fürdő után a medence szélén pihent. Ez csak a kezdet, drágám. Koptos előbb-utóbb túl kicsi lesz nekünk. Félek, hogy az álmod rémálommá válik. Nem tudunk sokáig harcolni a hadsereg ellen. Párduc belecsimpaszkodott Szuti nyakába, és maga mellé vonta a kedvesét a földre. Már nem hiszel az aranyisten nődben? Miért voltam olyan esztelen, hogy hallgattam rád? Mert mindig megmentem az életed. Ne törődj a rémálommal. Élvezd az aranyszínben ragyogó álmot. Suti szeretett volna ellenállni párducnak, de hamar elismerte, hogy legyőzetett. Messzes aranyos bőrének puszta érintése vágyat ébresztett, mely magával sodorta, mint egy hegyi patak. Nem hagyta meg Párdusznak a kezdeményezést, addig simogatta, míg a lány megrészegülten maga lett a megtestesült látság, Aztán váratlanul magával rántotta Szutit a medencébe. Még mindig egyek voltak, amikor az öreg núbiai harcos félbeszakított a testük párbeszédét. Egy tiszt akar beszélni magával! a Nílus felőli nagy kapunál jelentkezett. Egyedül? Egyedül és fegyvertelenül! Csöndve burkolózott a város, amikor Suti találkozott Ámon hadserege tisztjével, aki színes páncélinget viselt. Te vagy szuti? Az előjáró átadta nekem a helyét. Lázadóknak parancsolsz? Az a megtiszteltetésért, hogy szabad emberek vezetője lehetek. Hm. Az őrszemeid látták, hogy sokan jöttünk. Bármilyen hősiesen harcoltok is, a biztos halál vár rátok. A harci kocsizóknál megtanultam, hogy ne higgyek a kérkedőknek, Ráadásul sosem engedtem a fenyegetésnek. Tehát nem adod meg magad? Mondta bárki is az ellenkezőjét. Minden szökési kísérlet kudarcra van ítélve. Támadjatok, mi készen állunk. Ezt nem én döntöm el, hanem a vezír. Amíg nem érkezik meg, rendes ellátást kap a város. Mikor ér a vezír Koptozba? Élvezd csak a pihenőt. Amint pászer partra száll, győzelemre vezet minket és helyreállítja a rendet.